que me acompanham todos os dias é o o tempo todo a explorar as, as ferramentas e é só no fim de semana que consegui pelo menos criar os espaços que, que queria criar e pronto estou vazios mas uh, já tinha uma ideia e estou a começar a concretizar a ideia que tinha hum, descobri ferramentas que não conhecia e que achei muito muito interessantes algumas Hum, pronto, algumas não são das minhas preferidas, mas outras sim, eu gostei muito e portanto passei a usá-las no, no meu trabalho. Há muitas que espero usar no futuro, mas ainda não, não percebi muito bem. É, pronto, percebi, mas não sei se também as colegas começaram a utilizar o. o os wiki, no, no PB Works, por exemplo, se já tem uma ideia de como poderia avançar no trabalho com essa ferramenta. Eu comecei a criar um espaço para prática de tradução com os italianos e acho que poderia ser um, uma boa ideia para o trabalho que, que estou a desenvolver. muito bem, e nada... oh, Sandra aproveito desculpa interrompê-la para falar sobre isso afinal foi assim foi ao seu e-mail que eu respondi um, o, sobre a wiki a wiki é uma tecnologia que permite trabalho colaborativo permite uh, termos uma folha em branco e colocarmos várias pessoas a escrever ao mesmo tempo nesse spa, nessa folha em branco o wiki Sim. é mesmo isso, é para colaboração uh, as outras ferramentas não permitem mas uh, uh, o wiki permite qualquer uh, ferramenta que eu vos apresentei seja o PB Work, seja o WikiSpace, seja o Google Drive permite que nós uh, criemos um, uh, uma página, portanto um documento e depois convidemos pessoas para escreverem naquele documento e pode ser até Uh, ao mesmo tempo podemos estar eu já, já realizei uma atividade na, com os meus alunos e eles escreveram uma peça de teatro uh, na sala de aula uh, distribuímos as tarefas uh, e eles começaram a escrever o texto uh, e iam vendo o que uh, cada um escrevia um aparecendo e depois uh, foi interessante porque algumas uh, personagens da, da peça de teatro uh, Tinham que esperar uh, por que escrevia uh, um, uma das personagens para depois dar resposta. E, portanto, foi, era bom para encaminhar essa, essa escrita de ideias. Uh, no caso, até foi um julgamento, uh, peça de teatro que eles escreveram foi um julgamento. e portanto havia uh, o advogado de defesa, havia o advogado de acusação e portanto era necessário eles irem escrevendo para irem encaixando e encadeando as ideias uh, e estavam na mesma sala, só que estavam com uh, computadores diferentes e foi possível eles irem escrevendo. A surpresa dos alunos foi geral quando eles começaram a ver aparecer na no, no ecrade deles também o, o que os outros colegas escreviam e depois foi muito, muito, muito produtivo o tempo passado a, a, a criar esse, esse texto esse, esse trabalho por isso o Wiki é isso é, é uma tecnologia para colaboração, para trabalho para edição de um, do mesmo texto por várias pessoas sim, sim muito bem Já, já percebi, hum, pronto. E então, nada, eu passei o tempo a explorar as ferramentas e o tempo é foi muito reduzido. Na primeira semana quase não consegui, consegui entrar na, na plataforma, mas com pouco tempo. Na semana passada, pronto, no fim de semana consegui mais traba, trabalhar mais e depois publiquei só neste fim de semana, mas já tinha uma dia, do que podia fazer e do trabalho que podia desenvolver no próximo futuro. Muito bem, não há problema Isso. nenhum, até porque, como já vos disse, o módulo 1 é o módulo mais teórico, portanto, também é muito importante lerem os textos e saberem os conceitos e o que é que cada uma das tecnologias nos permite e, e quais são as teorias de aprendizagem que estão por trás dessas ferramentas. para depois ser mais fácil nós escolhermos as ferramentas para os nossos objetivos educacionais e sem essa parte mais teórica pronto, não, não há uma escolha consciente e, e adequada de, das ferramentas portanto também é muito importante e como eu vos disse se não conseguirem num determinado módulo, no timing desse módulo, terminar as tarefas podem terminá-las no módulo seguinte não há problema, a questão é que vão fazendo pouco e pouco e, e mantendo uh, sem, pronto, sem grandes atrasos para que depois não, não acumulem uh, as tarefas. Sim, sim. Muito bem. <risos> ok. Carla, dou-lhe a palavra. Boa noite. Boa noite. Uh, mais uma vez estou aqui num restaurantezinho. Hoje já há um bocadinho mais de ruído, mas espero que me consigam ouvir bem. Para já está muito bem. Bom, quero também cumprimentar as colegas e pedir desculpa porque não tenho participado muito uh, ativamente no fórum, mas tenho lido e tenho aprendido bastante e que me ajuda também a definir aquilo que irei fazer, claro, porque temos um ponto de partida das nossas colegas que facilita depois também o meu trabalho. Um, Tenho também testado já algumas ferramentas, mas não me ponho em grandes aventuras, uh, devagarinho. Consegui já criar o blog, mas também ainda está vazio. Depois aventurei-me para a rede social, para o Twitter, porque ouvia muito falar e pareceu-me também ser mais simples. Uh, e agora, acabei de escutar também... a Wiki, não é? E o potencial que tem no trabalho colaborativo, mas ainda não me aventurei. Uh, ainda preciso de mais tempo para me conseguir dedicar a explorar mais ferramentas. Um, e, bom, está a ser muito bom para mim. Uh, sinto é que é muita informação e, e uma imensidão de ferramentas que não estava a contar. Uh, Claro, desculpa interrompê -la. Não tem que explorar as ferramentas todas. Aquilo é cábula. Vocês depois ficam com aquela informação e, quando acabar a oficina, quando não tiverem nada a fazer, em noites de insónia, exploram aquelas ferramentas. Ok? Sim, sim, mas. Não é... tem que explorar aquilo tudo nesta, nesta oficina. Na oficina, pronto, são as, as, as tarefas. E se tiverem tempo explorar outras ferramentas para além daquelas, tudo bem. Mas senão, se não, limita-se às tarefas, está bem? Muito bem, mas para já estou muito satisfeita. Atrasada no trabalho, que é verdade. Mas bastante satisfeita com os conhecimentos que estou a adquirir, com o que estou a aprender. Uh, já agora, no início, quando a doutora Adelina falava com a Silvina... Falou, falou, lhe no print screen, screen, Sim, print screen é uma tecla que nós temos no nosso computador. Normalmente está, ao, olha, no meu computador está ao pé do delete, por cima de, por, por cima, normalmente fica é, tem assim, prt sc. Sim, print, ok, já encontrei. É, essa, essa ferramenta, essa ferramenta se carregar nela. Podes fazer agora, pode fazer essa experiência, carrega nela. E vai okay. gravar o que está agora no, no seu ecrã. Vai, vai ao Paint, abre o Paint e põe colar. E vai ver que no Paint passa aí a fotografia do seu ecrã. Está a perceber? E isso é okay. bom para, para quando nós quisermos recortar alguma coisa. Mas o, o, a Microsoft no, no, no, no, no Windows 10 deu-nos uma ferramenta que se chama ferramenta de recorte. Que já nos permite recortar, pegamos nela e depois é só como uma tesoura enquadramos na imagem que nós queremos, aquela parte do ecrã que nós queremos, e pronto, e fica aqui, logo recortadinho, e depois é só guardar como uma imagem JPEG ou uh, PNG, como vocês quiserem. Ok, hoje então vou pesquisar. Normalmente, quando vou buscar uma imagem, eu consigo recortá-la. Mas como é que eu recorta? Importa... Como é que eu, que eu recorta? copio para um documento ordem clico em cima dela e aparecem uma ah, quantidade também, de ferramentas. também pode fazer. Também pode fazer. Ah, no Word também podem fazer rato do lado direito, copiar a imagem como. Está bem. Também podem okay. fazer isso. Mas do ecrã, importante porque às vezes também podemos ter uma dúvida daquilo que naquele momento sim. estamos a fazer. Claro. É, e às vezes há imagens que não permite fazer com o rato do lado direito. Então, para, esse, para essas ocasiões, é mais uma... uma estratégia, mais uma dica, não é? É mais uma possibilidade. Muito bem. Uh, ainda não fiz a nuvem, já vi algumas nuvens das colegas, mas ainda não consegui começar na nuvem também. Estou um bocadinho ansiosa, porque parece-me que também será uma ferramenta útil, uh, mas ainda estou a dar os primeiros passos, mais uma vez. tenham, uh, tenham uh, o tempo uh, que vos for, for necessário. Aquilo que eu dizia à Silvina, não, se os colegas que, pronto, vão mais adiantadas ou porque já tinham mais, estavam mais habituadas com, uh, com uh, estas ferramentas e, e já tinham competências uh, diferentes uh, e por isso é natural que estejam mais avançadas porque também têm mais facilidade. As colegas que estão menos ambientadas com isto Devem ter o tempo, usar o tempo que necessário Até sentirem uh, cómodas para fazer as coisas, está bem? Uh, tá, tá. Por isso, da minha parte, não há problema Agora, só quero é que me vão uh, uh, informando uh, Pronto, dos atrasos uh, Para eu até ir vendo E até dando-vos dicas e ajudando O que é que podem fazer E, e, e orientando-vos também, está bem? Está bem vale. uh, De resto, estão à vontade... Uh, e, e digamos que a estratégia utilizada, uh, cada um tem a sua estratégia, não é? Não, não há crise uh, de se, se uh, preferir estar nesta fase uh, a explorar uh, os textos e as ferramentas e depois, de repente, apresentar as tarefas todas de uma vez, não é? É aquilo a que for mais cómodo para nós. e bom, por agora penso que deste módulo para já as dúvidas maiores também ainda não surgiram porque no blog criei o blog, ainda não comecei também a publicar nada vamos ver mas parece que as coisas estão bem indicadas para mudar os fundos, para formatar e depois vão vendo os tutoriais Uh, e Sim, se tiverem bem. dúvidas se tiverem dúvidas uh, dizem-me, eu já troquei já, já partilhei o ecrã com a Silvina correu muito bem, Ela, eu pude ver o ecrã dela e dizer agora faz aquilo agora vai por ali, agora vai por aqui também podemos fazer esta partilha de ecrã e eu ver o vosso ecrã de casa apesar de estar longe de vocês não é? Portanto a tecnologia tem esta, ma esta maravilha bem <risos> Ok, Carla, não há, não há problema, vá-me vá dando conta do evoluir de, de, das suas tarefas e, e, e as dúvidas e, e os problemas que vai encontrando, peça-me ajuda, não, não gastem muito tempo sozinhas um, a tentar resolver os problemas que se podem resolver comigo em questões de minutos, está bem? Sim. Está bem, está bem Eu sempre obrigada. Sempre fizer isso porque sei... que isso acontece e que, que às vezes vocês têm, têm vergonha, não devem ter vergonha, devem, eu estou deste lado para isso, estou cá, por isso sou a tutora, não é? Olá. Muito bem, Carla. <risos> então agora, por favor, desligue o seu microfone e vou dar a palavra à Andrea. Andreia? Olá. Olá, viva. Olá. Uh, eu estou a acabar de publicar aqui no, no fórum e, pronto, estava a prestar atenção Aqui é a nossa conversa, mas só hoje é que estive, tive um bocadinho mais de disponibilidade para, para explorar o, o Simbaloo e pronto, tentar construir a minha, o meu primeiro esboço das, das ferramentas e das aplicações e dos sites uh, que me di, têm dito mais nos últimos tempos. Pronto, eu vou conseguir publicar ainda agora durante a nossa, a nossa sessão, uh, já consegui perceber como é que funciona Sendo que, pronto, para além do Simbalô, não consegui ainda explorar grande coisa mais, porque tenho 160 testes para corrigir, <risos> que é assim. Sei Bom. bem, sei bem o que isso é. Mas já vos disse, se experimentou o Simbalô, não precisa de experimentar outras ferramentas de curadoria. No caso do Simbalô, é, é, é para criar o, uh, o ambiente pessoal de aprendizagem, é onde estão as nossas ferramentas que mais usamos no dia-a-dia. O, o, os outros, o Scopit e o Pearl Tree é, São ferramentas de curadoria O que é, que é isso de curadoria? É, nós temos a possibilidade agora Quando encontramos informação sobre uma determinada temática Juntá-la toda nesse, num lugar Assim, quando as pessoas andam à procura daquele assunto Se chegarem ao nosso, um, ao nosso espaço de curadoria vão encontrar aquela informação toda sobre aquele assunto e muita informação no fundo a curadoria vem ajudar um, tornar a tornar a web que é uma selva autêntica um pouco uh, mais uh, organizada e com os assuntos no mesmo espaço está a perceber? por sim, isso sim, é, é, sim, eu tenho... entendeu bem isso, não é? Não, eu, isso eu percebi. Eu aqui na, naquela tabela que a doutora Adelina publicou no início do, do nosso módulo 2.0. Uh, sim. Sim, no módulo 2. Aqui o Web 2.0, ferramentas para criação e publicação. Eu estive a dar uma vista de olhos, isto logo no primeiro dia que, que o, o módulo. A, a, pronto, que iniciámos o módulo. Estive a dar assim uma primeira vista de olhos. E há aqui uma coisa que eu conheço. Uh, apesar de haver. Desculpa. <coughs> Apesar de ver muita coisa que eu ainda não trabalhei, pronto. há muita coisa que eu conheço, já ouvi falar, ou já por acaso já sei mais ou menos o que é. Pronto. Por exemplo, o Google Drive uh, e o Google Docs e isso tudo. Eu já sei, já ouvi falar sobre isso. Não conheço assim muito. Uh, quero ver se exploro um bocadinho mais. Acho que é muito interessante o, o Google Docs. Já fiz isso quando andava nos coteiros em Portugal. Ok. Abrei, eu, do... eu vou só dizer, eu vou só esclarecer uma coisa. Uh, o Google Docs já não existe, porque Agora o, Google o Google Drive. nome é Google Drive, exato. Ah, é, ok, pronto. É, é mesmo, estamos a falar da mesma coisa. O, okay. um, a, a Google é que de vez em quando vai alterando o nome das suas aplicações. E então, aquilo que antes se chamava Google Docs, que era um conjunto de ferramentas que eram. É, o, o que é que são o Google Docs? É uma suíte de produtividade. É o Office online. Porque sim, o, Google, sim, pois... o Google Drive, que, pronto, agora chama-se Google Drive e antes chamava-se Google Docs, por isso quando ouvirem falar em Google Docs, já sabem que essa, essa nomenclatura já, já está fora de prazo, portanto já, já não existe, agora é Google Drive, devemos dizer Google Drive. E então, no Google Drive o que é que nós encontramos? Olha, encontramos eh, o, o próprio Google Drive é o eh, Word Online, Encontramos para fazer apresentações em PowerPoint, temos as apresentações que vêm substituir o, o, o PowerPoint, encontramos os formulários, não é? para criar, para criar uh, testes, encontramos também o Excel, que é a folha de cálculo, não é? Uh, portanto, é, é, no fundo, temos ali o Office que não temos que instalar nenhuma daquelas ferramentas no nosso computador. Elas estão no servidor. Da, da empresa e nós só temos que, que usar aquilo. Ah, ok. Pronto, eu já percebi. Porque no <risos> meu computador portátil eu tenho o Open OpenOffice. É, é isso então? E, exatamente. Dizer, ah. Digamos que neste momento a Microsoft também está a dar a sua, o seu Office online. O, o seu pacote do Office só vinha quando nós comprávamos um computador e comprávamos não é? o Windows. Mas agora, Exatamente. Como, Exatamente. Como, como há outras empresas concorrentes e as pessoas estão a optar por usar uh, as suítes de produtividade online, como o, o Google Drive ou, uh, por exemplo, o, o Zoo, é outra empresa que também fornece estes pacotes e não se paga nada, uh, eles, a Microsoft agora também oferece. Ah, pois, pronto, eu acho que eles fazem muito bem, porque assim nós claro. as de comprar. Ora bem, exatamente. Pronto, então, olha, obrigada por me ter esquecido, porque eu achava. Eu, o Google Docs eu conheço, quer dizer, é, não explorei muito, mas anteriormente. É, é, é, é agora o Google Drive, mas se já, já funcionava com o Google Docs, também sabe funcionar. Funcionava ou seja, mais ou menos. Só, muda, porque... só mudou Docs para Drive. Depois e, porque... e Drive porque? porque nós podemos uh, instalar no nosso computador. Essa drive portanto, Funciona como se fosse uma pen Como se fosse um disco E pôr lá os nossos, os nossos Os nossos documentos E poder aceder a eles Em qualquer computador Em qualquer parte do mundo Quando nós trabalhamos só com o Word No nosso computador E fica só guardado no nosso computador Nós não temos acesso àquele, àquele documento Noutro computador Em lado nenhum Mas quando usamos o, o Google Drive Nós podemos aceder a esse documento em qualquer computador que tenha ligação à Internet, basta entrarmos na nossa conta de e-mail para termos acesso a esses documentos, Está a entender sim, o, que é que, é. o que é o que são estas, o que é que são estas ferramentas online, o Word online, o PowerPoint online, é, a capacidade que temos de fazer essas, usar essas ferramentas e, e de não ficarem só no nosso computador. Quando formos para a escola, podemos usar o computador da escola, acedemos à nossa conta de Gmail e temos lá o nosso, o nosso documento do Word que trabalhamos na, no nosso computador, desde que o passemos para o Google Drive ou para o, para o Dropbox, não é? Pois, pronto, até aí essa parte da partilha, de, quer dizer, não é da, é da partilha, é do armazenamento isso, online, Chama-se isso Cloud Computing, que é, é guardar na nuvem, computação na nuvem, é que Sim, fala muito. Eu não é, tenho. É guardar eu documentos na nuvem, quer dizer, está nos servidores de quem nos dá essas ferramentas. Pois, é, nunca são nossos, basicamente. Exatamente. Mas... <risos> é, é, assim, eu não... Vem, eu... Convém, quando, convém quando nós fazemos um, um documento no Word. E uh, eu agora, em vez de guardar... Em vez de guardar... No, no meu computador já guardo, guardo no Google Drive ou no Dropbox porque como está conectada com a minha conta o que eu puser ali naquela, naquela uh, pasta ela, já, ela está depois acessível online em qualquer parte do mundo e em qualquer computador e até nos meus, no, no, a partir do meu tablet ou do meu uh, smartphone Pois, quer dizer, eu até aí consigo perceber qual, o objetivo e acho que funciona muito bem. O problema é que a, a minha escola, a, nós não temos computador, <risos> portanto, quer dizer, fico um bocadinho limitada, amanhã em princípio eu vou falar com o diretor da escola para saber se tem acesso a, se eles me dão, o acesso à internet, porque... Oh, Andreia yeah. Andréia, vou-lhe já dizer uma coisa, houve já vários casos de colegas que fizeram esta oficina e que na altura... antes de entrarem para esta oficina, não tinham um computador nenhum. E depois, assim, em conversa, eu disse-lhes, disse vocês mostrem aos vossos diretores o que têm andado a fazer aqui nesta oficina, mostrem-lhe as vossas as descobertas e mostrem-lhe o projeto, este projeto, este, o esboço do projeto penal, mostrem-lhe o vosso projeto E eh, o que aconteceu foi que, em alguns casos, as colegas depois conseguiram ter computador e acesso à internet na sala, e antes não tinham. Quando começaram a mostrar os trabalhos que foram desenvolvendo nesta oficina, eh, conseguiram eh, aquilo que não tinham conseguido até ali. E eu estou-lhe a dar esta dica, Andreia para que faça o mesmo. Eu, relativamente ao computador, pronto, eu tenho um computador portátil e, e moro a dois minutos da escola, portanto não é por aí. Ah, pronto, a internet é que dava jeito para também conseguir trabalhar com os meus alunos de outra maneira. Eu já comentei com algumas turmas que estou a fazer um, uma formação para trabalhar com eles de uma forma mais interativa. E eles já calcularam que para este ano já não vai ser assim, pronto, já não vamos conseguir fazer assim grande coisa. Mas pronto, a, a formação termina em junho, as aulas também terminam no, em meados do mês. Portanto, a partir de agosto, que é quando começa aqui o, o, o próximo ano letivo, eh, conto organizar também as minhas aulas de outra forma, para motivar mais os alunos e, e ser mais. É apelativo também para mim, quer dizer, já que as formações, eh, nós frequentamos as formações para aprendermos mais, não é? Com o objetivo, pelo menos da minha parte, é depois aplicá-lo, aplicar as, os conhecimentos com os alunos, não é? É por isso eh, vou tentar eh, aprender o máximo possível e acho que a oficina. concordando com os colegas porque acho que toda a gente é unânime não é tem sido muito bom mesmo eu não tendo muito tempo para explorar mais coisas mas tenho lido os comentários que as colegas fazem nos fóruns todas as todas as referências que às vezes um, a outras a outros sites e a outras coisas que para além daquilo que nós que nós já temos na não é bem na bibliografia mas pronto no módulo não é Uh, e tem sido muito bom apesar do tempo não ser muito uh, acabo por ir, ir sempre conhecendo novas novas coisas uh, e pronto uh, relativamente a dúvidas tenho tido algumas dúvidas mas pronto eu, eu penso assim bem quando tiver as coisas mais estruturadas ou seja quando tiver os testes <risos> corrigidos e essas coisas mais mais organizadas aí de ter um bocadinho mais de tempo também para para ver uh, para que, se consigo Procurar respostas às dúvidas antes de perguntar, porque às vezes as coisas estão mais ou menos eh, próximas, nós é que não o vemos, não é? Uh, e pronto, quer dizer, relativamente às tarefas, também acho que estou um bocadinho atrasada, porque nós estamos no módulo 2 e a minha, primeira, a minha primeira tarefa vou conseguir realizá-la só hoje. Uh, pronto, por isso, aliás, eu acho que já, já publiquei os endereços, eu já fiz o Wire por isso acho que essa parte. Estes esses, esses eram os endereços da, da, da tarefa 4 e 5 do módulo 1, não há problema nenhum. Ah, é, pois. Pronto, não há problema nenhum. Uh, o que eu lhe queria dizer, Andreia era o seguinte, aproveite o, para fazer uh, o seu projeto final como sendo já o projeto do próximo ano, aquilo que me estava agora a dizer é isso, é isso que eu ah, quero porque... penso, neste, penso neste projeto e penso neste projeto assim, este é o projeto que eu quero apresentar à direção da minha escola porque eu para o ano quero um computador na sala de aula e quero uma ligação à internet e vou uh, conseguir isso através deste projeto e o projeto que vai apresentar aqui é o projeto que é para desenvolver no próximo ano e assim, pois... isto é, já, assim já está a trabalhar para o ano, está a perceber. <risos> Não, eu quero trabalhar para o ano, eu não sei, eu, quer dizer, o que eu quero ter no final deste módulo, no final deste módulo não, no final desta formação é cumprir um objetivo que eu já trago há, há algum tempo, é, que eu acho muito interessante e tenho visto algumas coisas. E ainda comentei, eu tive uma formação em Genebra. com os colegas de, do EPE aqui na Suíça, e, e comentei isso na, na formação, e a coordenadora achou uma ótima ideia, porque nós estávamos a, a falar como é que havíamos de motivar os nossos alunos, pronto, e eu, e eu dei uma ideia que eu acho que é capaz de funcionar muito bem, que é, os, todos os trabalhos que os nossos alunos, os meus alunos, não é, neste caso, fizerem, que sejam mais criativos, não só em termos de desenhos, mas também em termos de texto, eu Gostava de criar um site, que é esse o meu objetivo com esta formação, para aqui, para a nossa escola, onde eu pudesse publicar não só aquela parte mais de exercícios e disso tudo, mas que pudesse também fazer um bocadinho a montra dos trabalhos dos meus alunos, para eles ficarem mais motivados, para os pais se envolverem também mais... E pronto, sim, sim. acho que vou usar imensas ferramentas aquilo que nós temos a aprender aqui. Sim, sim. O, o módulo 2 é precisamente isso. São, vocês criarem os espaços virtuais, pode ser também já o espaço da vossa escola, se não, se não tem ainda, o vosso espaço como professor, os espaços das turmas, dos alunos, depois o pode ser o blog da turma A, o blog da turma B, porque não os, os, as turmas também terem o seu blog. Porque não uh, o, o professor também ter o seu website... onde coloco os seus materiais e os seus alunos vão lá buscar -o e, e ver os materiais quando, quando estão ligados em casa à internet, para, para no fundo, terem uma, uma navegação na internet mais produtiva e, e, e, e, e otimizarem o tempo que passam ligados à internet. Pois, tendo em conta que os meus alunos não largam os telemóveis